A oh. Fupseni vëtem vet, po jam vet shvieti gnast, po zamram shtin meni vetën shkrat go kur ti et shvejt harrojn, pa interes nuk doin, zollojn fort vegrove vitit bora i u thoin besa e ka hobren sin, nerana po sill dotat allaveret i rën sy e nuk e din se bar i ha ves lopatrisen lavet kemini kur kush nuk don, shvieti fllesh te ndrom fen e veç mbar besa se shti et ves knaci, senior ze dolna ve besim kur e di puna e per vllazni e nuk shitesh nzejzen tren korea fjalen maja hoj, pa famës moha çkazo çeli syt pelpiterat të çater fujon çan kur i ki lo on problemet nuk tegër më imushun për kipare me nëse dikush çoha të bën planon s'po them u bë me lek s'ka domo u bë po fak po një tjetër ka pak të përmend mos umhako i shtret asa ke vërejtë kit bota po na shon 2 milion asa cilindër me dhjetë vjetin natimon na knasi politika shqiptari po të ngul thikë ëndra braqderës e nacion me karriga rano rano rano për karri fikse, fikse ik bela në muzik po ditë të gjykimit s'oj me i, i. ketjen ma më e shumë më bova mashtie po nuk vjen sa anaj jo, ku nuk jeri i lirë havo jaqë oka jo, thub kombë dom me laj do vlojun no, me gur kur ti ofrom bu kjo jetë është rrugë e na nuk jem dëstënen gjeneratës mut po shpresë pshërem jam i huj këtë vani huin vanta nën ai dës komo guxov në për maan origjinën tan dojme na asimë lutraditën me najndru kanë lashtim zërat tës që na Me e dëru përra për hajmë Atat që na sërvohët që imë pësumë Me na rastop që her kryt Na qohët me arrit përvarsi qësë Se më tje kemë bonjet po më bëndovshem qështoj Kan me na shko dhe pesim vjehdo La që li syt ma shpejt se ta ngërterri Më buru me dionie jo sa shpejt Shkojnë kjerri flia u për fëmijlët to Ma s'mon më shëndryshem me kontribu Për hatër të atyne që shpirtir për gëll venju ka shko Ma i armesht do kur dekush di den mamia vjelu pake mos le vetem ki vdem zinjier oku pem modan dala vrci sopram i fortit bengerien te tranon frymen te dalzan sans vshrelier mendi me kurveshin ku kur stabon te as do san lidhu me te skazof mo wana shres anjet namon edhe pse sot dit ferit i njan hala nana permit vet kon bande neve na ndalku on blot en suna faza on ro blos naron shtorti boran ne moneti kus kom ben zan u lola drit du drit per tarm andri do para vlatë të s'kan po vetëm ka na muri robi dikujt një fjalë pse s'kam shtatë të s'di kush arrin kran të anë fita mo ka vlanc është larg fundi ishta të dëshmoj kur lkonon ata që s'dohet e kanë marrë punën njëtonaj fshi gjurmën as toka shëllon u kem kur ka shivë këtiem po na kanë lom bakara kështu nuk vën mo kështu nuk shkan mo un për shoh këra vatetë s'e to atmo